eirol e, so lasean e, idoaterekin erekin, aipatuko dugu joan den astean, e, hainitz e, bazterrak agotu dituen e, e, kondubat, e, ganei baita dopatuak zirela Mexikak bi pilotari hori aterazen, horrek egindu hainitz agrabots eta azkenean ebe etzen alako, alako gauza grabea, egunoan, e, holatzi idote? Egunoan guziri ustez, e, dopatuak eganen dugu zenta dugu beraz e, suvituak e, izan e, zirela eta ba, baleatu dugu pretseski e, bekasu hori piskabat e, orgunago joiteko eta luz eta zabal mintzatzu gira Zavik Kazobon, nazioarteko, pilota nazioarteko e, presidentarekin e, gait desberdinak e, aipatzeko eta be, dopazarekin atsiko gira ne baduzte aipatu dugu ere bon, argitu da, eh, lokio eta, eta kabeio bera surituak dira ez dira dopatuak kontsideratuak nahizetak lembutegol e, eta xak gora izan baina e, txitsiaren kutsatu Eta bar, eta bar, hori guzia ongi argut argitu dugu Euskalik ere baina hori baino hori nago joan gira galegin diogu adibidez abikazdo boni ea bere ustez e, pilotan ere dopazak bazenik biztan dena bere agapostua izan da etzakiela baina biziki bizekizaira da bere posturan ere presidente baita etzakiela, etzakiela baina hala ere e, lan eginen zuela e, dopazak e, ezizaiteko eta e, una, una zer, zer digun Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des contrôles antidopage beaucoup plus nombreux, non seulement sur le groupe d'élite de la pelote, mais aussi qu'il y ait des contrôles inopinés. Il y aura, sur le thème du, du dopage, renforcement des mesures. Ara, beraz, indartuko dituela, eh, bere, uh, bere kintzak dopazaren uh, kontra orduan egan bardu, argiki egan dugu eh, 2008 matzen zuela adibidez munduko xapelketan hamar kontrol baizik ez egi, egitea uh, xapelketa guzian, eta gaiten du agazuna dela kario dela, eh, gaur egun kontrol batek balio dela 61 euro eraz biziki da kontrol bat e egitea, eta hor ari dira izenpetzen petzen, nazioarteko federakuntza ari da izen petzen, akordio bat uh, ama agentiarekin edo espainiako ama agentiak duen espai Espainian duen, duen adagarekin markatu presio hori apaltzeko euno, euneko iruroko eta marez apaltzeko eta hola kontrol askoz gehiago egin eta biztan dena presidentek isa berak e, zinez azpi duena da e, be, nahi dola borukatu kontra eta e, beste kiroletan gertatzen den bezala funtsian albezain e, dopaz gasu gutien e, okeitia eta zero albalimada solo las gaietan ere bai e, munduko sapelketak bai lusei patu gauzainitza eh? gauza epatu ditugu eta gai bat izan da munduko sapelketak orain badakizue eh? joan den beraz sartu denetik presidente joan den irailean eh? su iniziatzeko urgiaren ogoian hostut hartu ditu bere funtzioak naizituela beraz munduko sapelketak aldatu ez formatua aldatu eta badakigu profesionalak sartuko direla gauza aldatuko dira eta adibidez profesionalak sartuko dira bai eskuska menturaz palaz eta menturaz ezta puntaz ere, ikusi behar da zeinetan, eh? e, eskuska trinketan eta ezkerparetan, ikusi behar da zeinetan sartzenalko diren. Egan du ere, beraz, um, izanen direla xelkapen um, mundial batzuk eh, kantxaka trinketean ezkerparetan, oita masai metro, oita mar metro, eta gai alai, eta uh, oiek, aintzin xapelketak. Aintzin yeah. xapelketak, eta xapelketa horiek uh, dira, uh, beraz, mundiala jokatzeko, oa inzakutzen dukun Mundiala jokatzeko, 2008-an Barcelonan jokatuko dena. Maila goratzeko, eh? Maila hey, goratzeko gisa. Eta jadanik, formatua bada, nahi du um, fase horietan, adibidez, uh, zonbat xelkatuko dira Mundialera hori dena, jadanik, uh, ezagia dute paperean, nahi du egan, uh, bat eta lau egresumaren artian izanen direlarik uh, izen emaiteak uh, lau xelkatuko direla, uh, beraz denak xelkatuko dira Mundialaren zata. Bat eta zortz izanen direlarik, 6 xelkatuko dira Mundial rentzat. Eta bat eta amalago izanen direalik zortzis eh, helkatuko dira mundialaren entzat. Zein interes du egitea uh, munduk aintzin japelketa, lau bali madira bakarrik, jakinez lauak pasatuko direla. Bai, hori izanen da, entzin, eh, da enkaz nahi hau zu, eh, da irek izen emaiteak lau bali dira lau dira bakarrik, baina nahi duenak izen eh, izanemaiteen aldu lau da adibidez, sarearen eh, adibidea joan den Mexikoko mundialean. Lau egresuma bat ba, ziren, edo bost? Bost. Bostetak izanemaiteen maute, lau izanen dira, eta Eta beraz, bat eta lau balimada, denak selkatuko dira. Bon, hori, hori eman dute. Eta gero beste berritasuna da, um, Galtzaileak, eh, xa, xapelketa horietan, eh, xelkatzea xapelketa horietan, Galtzaileak segidan eh, kampo joan endirela. Nahi dueran, bere fresak, bere, uh, bere fresak ez ditulak ditu iago nazioarteko federakuntzak hartuko. Hai bidez, guatemalak, eh, frontenizian, engan galtzean balimadu eh, bigarren egunean, jadanik xapelketatik kampo balimada, doirugarren egunean, ebe joan beharko da erritik, eta jomakoda berriz bere txera, eta ez dago telapagatu izanen, bazkari apagatu izanen, eta bar, eta bar. Eta horrikin bururatzeko, zenta demora aintzina badoa, janen dugu munduko saplaketak aurten Il s'agit de Euskal Herrian et Baitaere-Françian, Trinketeko Modalitatean, Ordoan Datak Badituku Yadanik. Il s'agit de la compétition d'Uriaren Bat-eta-Amaïka-Artean, et la compétition d'Achikoda-Iruan, et Yucatoukoda-Parte-Bat-Françian, et Parte-Bat-Euskal Herrian, Zavekazobanek, Gretien Deniru, sous-xen nun. Ce sera Paris, pour la baline Homme et Femme en Trinke. ça sera Pau, pour le Charret et la Palette à Cuir. Et ça sera le Pays Basque avec Bayonne pour les finales, Saint-Pé-Anglette pour les demi-finales et puis des rencontres décentralisées à Arcang, à Irisary, à Saint-Palais ara beraz ez zenuno eh, jokatuko direnen eskuzka euskaregin besteak eh, Bauen eta Frantzian um, Denek izena maitena denak isena maitena dute bistan eta ikusi duzu e, pizka bat denetan izanen dela ordan jadanik ez da ino ofizial ofizialei eh, baina jadanik mintzatuak dira iritsarrikoekin garazikoekin senperekoekin modteknikoekin eh, bistan eta hori uh, ofizializatuko dute uruguaian izanen den beraz uh, beren uh, biltzar nagusia andoitu abururatzeko e, euskal selekzioa aipatuko dugu bakerrik egiteko uh, Il y a des de la Selección, et c'est de là qu'il y a une Selección mondiale. Ne me parlez pas des champions du monde, ça ne se fera pas. Pachi Raoulégui sait très bien quelle est ma position. On est pour l'instant sur le fait qu'il y aura la sélection espagnole. Je vais pas mentir, il le sait, je lui ai dit voilà ce que je peux faire et voilà ce que je ne peux pas faire et voilà ce que je ne vais pas faire. Ara, argi eta garbi ez da Euskal selekziorik izanen kompetizio ofizialetan hori dio Zavier Kazabonek naiz eta lagun harteko partidak izan diren doelaguti Euskal Herria eta mexikoren artea. Untzada, mi lesker uh, olatzitu, te Kirol sola surendako? Eldu den aste arte.